Lizardik gerla baino hiru urt telena ohhil baitzen, ez zuen ondamendik karagarri ura ezagutu. eta agia esan biohotzeezposten naiz. Izan ere, naiz eta lizardi bezalako poeta bikain bat hain gazterik hiltzea alde batetik penagarria den, aentzat hain gizon zuzen metafina zen arentzat, Arepenagarriago eta minberagarriago izan ziteken, handik urte guztitara gertatu behar zuen dezagite ikaragarria.